Nekocjel, i nekog svima i svrtva ruka. A nekog svata nekom brzom vetilicom ili možda na krilima nekog od brzih angela bili prebačeni kao ono vrijeme onaj sinajski. Monah Georgije, koga je angeo na Paskalnu noć prebacio sa Sinaja direktno u Jerusaliju, da prisustuje v astršnoj svetoj liturgiji, a pa ga odmah posluje svetog pričašća prebacio na Sinaj u maknovenom trenu, ogromnom brzinom bez ekipih aerodroma, bez ekipih pilota, stjuardessa, bez ekipih čekiranja kufera, Keliya Sinajska, direktna linija Jerusalim, Paskovna noć, sveta liturgija. Kad pinas ovako sabran jedan ili više angela prebacili U Jerusalim da tražimo onoga koga su mironosice tražile na isti način kako su ga one tražile. Mada taj način u ono vreme nije bio najbolji, pa je angeo popravio ono što je trebalo popraviti dajući informacije i svojim prisustom svjedočeći da onaj koga su došli da traže kao mrtvog nije mrtav i da nije ovdje ukazujući na grob i ukazujući na mjesto gdje je ležalo tijelo Isusovo, ali on više nije tu, ustao je iz mrtvih. Idite u Galileju, tamo ćete ga sresti. Isto tako, braće i sestre, ako ima nekog ovdje koji sumnja u riječi angela, po predanju bijeli angeo, imamo ga na našoj Milešavskoj divnoj frezci, a znamo da nije dobro sumnjati u njegove riječi, jer prorok Zaharija Otac svetoga Joana Krstitelja malo je posumnjao, pa je dugo vremena bio nije, zato što nije vjerovao onome koji kao serafim stoji pred licem Božim i govori ono što od Boga čuje. Tako i ovdje, braćo i sese, ako ima nekog da suognja u riječi arhangela, prije nego što za nijem ili ne daj Bože oslijepi ili još gore umre umom i srcem a ode do svetog grada Jerusalima isti taj angel serafimskog čina Gavrilo blagovjesnik reći će i nama ako nije dovoljno novo što smo ovdje sabrani ako mislimo da nešto hvali Ako mislimo da je u Jerusalimu svečanije nego ovdje, da je raskošnija trpeza i da ih više ima tamo nego ovdje, ili da je tamo svetije nego ovdje, da su veće mogućnosti nego ovdje, isti taj akangel, braći i sestre, rekao bi ono što je rekao i svetim mironosicama. Što ga tražite ovdje? Ustade. Idite u pudu. Tamo ćete ga sresti. Imate tamo tri, četiri, pet hramova i tamo će služi sveta liturgija. Tamo je on. Što ga tražite ovdje ili samo ovdje? Gospod je svetog vaskrsenja, braći i sestre, gospod nije otišao, otišao samo u Galileju, istina, otišao je i tamo. Ali sa one gore maslinske vazniju se braći i sestre na nebese i sjeo sa desne strane Boga i Otca. I dan danas postoji kamen sa koga se Gospod vaznio u tijelu, vaskrslom tijelu na nebesa. I od tog trenutka pogledi svih pažljivih posmatrača. Ne špijuna, jer špijuni povesnim umom ne mogu da drže glavu gore od stida i od straha, nego oni koji zaista čeznu za istinom, za životom za smislom, za vječnošću. Od dok trenutka vraćali se se, glave su se podigle gore. I majka Božja, i svi sveti apostoli podigli su glave gore. Gledajući čudo neviđeno do tada, gdje se ljudska priroda do tada ponižavana na razne načine, sa razlogom, zbog neposlušnosti, I dejstva satanskog, koji uvijek vuče dolje, uvijek vuče zemlji, uvijek vuče podzemlju i preispodnji, zato što je centar podnebesja u preispodnji. Tamo je satana sveza i sve one koje nadahnjuje tim satanskim magnetizmom, silom strasti i grijeha, vuče zemlji. A gospod naš Isus Hristos sišao je u ad kao Bog i svojim božanstvom razbio vratnice atra. Uništio te centre, braće i sestre. I odatle ustao i stao ispred nas, ispred ljudi, kao vaskrsli Bog, kao vaskrsli Bogo čovjek. I da bi pokazao svim narodima, pa i našem pokoljenju, ne brađo i sestri, da se srozamo na taj nivo, da vjerujemo samo ono što vidimo na televiziji, jer čovjek ima mnogo veće mogućnosti da gleda i da saznaje od onih kojemu nude prosta čula, dodira, vida, njuha, bolje njuha, nego miri se jer sve više njušimo kao paščak i beslovesni i sluha. Ima duhovne mogućnosti, duhovnu intuiciju. Zato oni koji najviše vide, braćo i sestre, najdublje pomiru tajne, najčešće žmure, najčešće biraju jako tiha mjesta, ...i vrlo malo dodirujući. Jer shvataju... ...Duhom svetim naučeni... ...da može... ...nogo bolje... ...nogo više. Um braćo i sestri, ima mogućnost... ...prito ne samo um jednog čovjeka... ...nego um svakog čovjeka... ...ako je u skladu... ...sa voljom Božjom... ...ima mogućnost... ...da gleda na sve strane braćo i sestre. Ima mogućnost... Da gleda dobro i realan trenutak, dobro da ga sagleda, ima mogućnost da ode i u sjutra i u budućnost, kako su imali naši sveti proroci i sveti oci, i sa dalom prozorljivosti, gledaju, gledali su stvari koje tek treba da se dese, duhom svetim upućivani, a ima mogućnost, braći i sestre, i da gleda u ono što se dogodilo. Tako i mi u svetloj liturgiji. Koliko mi to znamo, koliko mi to doživljavamo, koliko mi to nekdje hoćemo, to je drugo pitanje. A da se može, braću, i sve se, može se. To ću da nam potvrdi. ne samo jedan čovjek, nego čitave generacije hrišćana, koje su duboko doživljavali sve ono što smo mi danas ovdje čuvim i svetog evanđela i što gotovo svakodnevno slušamo nisu samo mironosice bile braće i sestre na globu nisu samo one čuva i vidjele angela odnosno angela Gabriela koji kaže što tražite živo među mrtvima nije ovdje i ne bojte se znam da tražite Isusa na zarećanima raspetoga dobro je da ga tražite Ali nije ovdje. Vidite kako angel vaspitno djeluje. Nemojte više da ga tražite ka umrlom. I to miro što ste spremile za njega, dobra je namjera. Ali treba da znate da je njemu miro nepotrebno, nego da je vama i svakom čovjeku potrebno miro sveto. A to sveto miro on će da vam da, on će da ga istoče. Tačnije, Ishodi će i ishodi iz bića oca njegovo, koga je došao da i nas njemu da vrati. A to miro, braći i sestre, je duh sveti, blagodat Božija. Tako da i danas i sad u ovom kramu mi smo došli da se pomažemo tim mirom, braći i sestri, svetim mirom gu da ću Božiju, a Dug sveti ne vodi moćnom svojom slvom i u Jerustavi ispužaj naše ruke brač i cstre kao Josifu i nikodiimo da držimo tijeru Kristo s tim što za razlik u od njih Ma da su i oni kasnije u svetoj i tajni priječešja I stono tiru. ...koje su skjedali sa krsta mrtvo tijelo, dakle držali ga sa svom njegovom težinom u lukama, pažeći da ne ispadne iz ruku. Sa druge strane, osjećajući veliko prisustvo angela, jer angela, ali tada je otac nebeski svoga sina, dao u ruke ljudima, a nehe u vinima na kojima sjedi kao Bog i kao Sin Božiji nego ljudima u ruke da ga Josip skine i nikodim pridržava skidajući ga sa krsta pa seći motreći da ga povaku spuste osećajući njegovo opkučenje braće i sestre osećajući njegovo telo i težinu tog tela Hvatajući ga ispod ruku, ispod koljeda i považujući na poču miropomazanja, koja i do dan danas braćo i sestre u Jerusalimu stoji i čeka sve poklonike groba gospodnjeg, jer se nalazi odmah nasprem uraznih vrata u hram Vaskrsenja. I dan danas miliše I dan danas se tamo ljudi kvanjaju i cjeliraju počumilo pomazanja na koju su tijelu gospodnje položili Josip i Nikodin. Ali što je vrlo važno naglasiti, jeste, braći i sese, to što su njih dvojica i svi sveti apostoli koji su sa gospom, gospodom živjeli, koji su se osvjedočili da zaista ima tijelu, da je čovjek, po svemu, kao mi, sem po grihu. Po sve, i sestri, skidanje sa krsta, i Josip i Nikodim su se nalazili u ovom ambijentu, u ambijentu svete liturgije. I možemo da pretpostavimo, ali ne samo i da pretpostavimo, možemo mistično da doživljavamo ono što su oni doživljavali. U svete liturgiji, koju danas služimo, braći i sestri, i u kojoj ćemo se ako Bog da i pričestiti tim tijelom i tom krvi. Josip i Nikodim i Svete Mironosice pružajući dlanove da prime tijelo, odnosno sveti nebeskih hrv i da ispiju gutlja i nebeskog pića, to jest životvorne krvi. Doživljavali su, braći i sese, da na dlanu Drže ponovo onoga koga su skidali sa krsta, ali sad već na svetotajinski način, držeći parče, hleba, vjerovali su braći i što i mi treba da imamo i da vjerujemo da držimo onoga koji je visio na krstu, da držimo u lukama onoga koji je skinut sa krsta, koji je u grob položen, koji je svojim božanstvom i dušom sišao u ad, iz ada vaskrsao, prethodno podignuši naše tijelo, braće i sestre, stavši na noge i vaznjevši se na nebesa. I duhom svetim, na svetotajinski način, prisutan i danas u crkvi svetoj, apostolskoj i pravoslavnoj. Tako da, ako vjerujemo da je tako, a jeste tako, jer nas mnogi svjedoci, braće i sestre, pozivaju da povjerujemo. Ne samo žene mironosice, ne samo sveti apostoli, nego bezbroj svetitelja, mučenika, ispovjednika, učenika do dana današnjega. Svi nas pozivaju, braće i sestre, i svi nam govore da je Hristos zaista vaskrsao iz mrtvih. Ako je vaskrsao, to, braće i sestre, mijenja stvar iz korijena. I to mijenja, braće i sestre, život svakog od nas. Zapamtimo to. Ako je Hristos vaskrsao i mi povjerujemo u to, povjerujemo na način kako nas crkva to ne uči, Jer povjerovati u oskrsenje, braći i sestre, mora biti na dobar način. Ima možda oni koji vjeruju, ali ako nije onako kako su apostoli učili i kako crkva uči, neće se ta vjera odraziti na život. Biće mlaku, biće će šuplje, bit će lažno, i farisejskog nastrojenja. Ako se u nama pojavila prava vjera, božija vjera, apostolska vjera, život braću i sestre mora da se mijenja iz korijena kod nekih vrlo naglo kod nekih začeto pa postepeno razvijanje, ali prosto do promjene mora doći jer je događaj izuzetno važan uzvišen sila, nudi beskrajne mogućnosti i zaista čovjek Ili treba da je džavo iman, što znači da je džavo ušao u njega, a pa da ali da drhti, kao što džavo i vjeluju i drhte, ništa ne radeći, sem drhteći. Ili da je potpuno bezuman. A svaka druga situacija, braći i sestre, odnosno vjera poziva na promjenu. Jer greota je propustiti tu mogućnost, braci i sestre, velika je i ponuđena svakom od nas tolično. Tako da i danas, u ovoj svetoj liturgiji, krećući se postepeno, ne samo ka Jerusalimu, nego ćemo otići mnogo više, braci i sestre. Što reče, juče smo čuli jedan od naših episkopa, negdje pred kanone Hrstije, napravio jednu digresiju ili, kako se to kaže, ubacio jedan džingl, rekavši, braće i sestre, odstupajući od utvrđenog čina Sveta liturgije, stalo je, rekao je, i sestre, ostavimo sve brige, isključimo mobilne telefone, polećemo na nebesa. Iako Sveta liturgija i herovinska pjesma, Govore o ostavljanju briga, isključivanju mobilnih telefona, svega žiteljskog, ali mi to ne čujemo i ne razumijemo, pa je potrebno nekad i naglašavati posebno, jer je vrlo važno. Dakle, ne samo do Jerusalima, bracu i sestre, ne samo do groba, ne samo do Maslinske gore, ne samo do Budve, Podgorice, ne samo do ovog mjesta nego kroz liturgiju na svetotajinski način idemo mnogo, mnogo više. Idemo, braćo i sestre, u susret samome vladici i spasitelju gospodu našem, Jezusu Hristu. I sve ta crkva, braćo i sestre, pravoslavna, ima za zadatak, ima za cilj da ljudima prenese prvo i osnovno tu informaciju. Šta je, braći i sestri, u početku? Ko je, koja je prva propovjed svetih apostola i svetih ravnoapostolnih mironosica? Jer Marija Magdalina i druge mironosice su ravno apostolne. A po čemu to, braći i sestri? Upravo po tome, što su narodu propovjedale, nosile vijest, da je vas krsao gospod. U crpenim pjesmama Pogod ovo nedjeljim, pa posebno u ovom paslovnom periodu. Centralna tema, od koje se uopšte ne udaljavamo, i u suštini crkva se od nje uopšte ne udaljava, jeste vaskrsenje Hristovo radi nas ljudi, radi našeg ispesenja. I mogućnost, braće i sestre, da i mi tu silu primimo, kaj kvasac nebeski, srce da, stavimo, da Se, da nadođe srce nebeskim osjećanjima, to je svetim vrovinama. Da se obožujemo, braći i sestre, to je za nas prožme taj vasas blagodati Božije. Zato obratimo pažnju, budimo oprezni, budimo mudri, braći i sestre. Mnogo što govorimo, mnogo što govorimo i o mnogo čemu što je važno i lijepo i korisno, ali to ne smije da bude prva propovija, jer mjelonosici i apostovi Nisu govorili o arhitekturi hrama, da nam treba da ima ovakve dimenzije, ovakav oblik. Nisu govorili da li pojanje treba da bude ovakog ili napuktipo. Da li će vazknešni tropar pevati u prvom, petom ili 15. glas. Da li će sveštenički odijeli imati ovo ili ono. Da li će biti ovakoj ili napak. Znači, to je sve došlo mnogo, mnogo kasnije. I sigurno je povezano sa onim najvažnim onim prvim. A to prvo što je dalo snagu svakoj dobroj propovjedi, svakoj dobroj vijesti, jeste upravo ono što danas čusimo od svetovih angela Gabriela, što primiše svete mironosice i što prenješe svetim apostolima. Dakle, crka sveta pravoslavna, braci i sestre. Pored svega što govori, ali nemojte pogrešno da je shvatimo, jer ona to ne želi od nas. Ona želi prije svega da nam kaže, jer to je potrebno nama, braći i sestri, mnogo potrebno, da je gospod vas krasao iz mrtvih. Ali pazite, ne da govori, a da ti glavom ideš lijevo desno. Ne da govori, a ti da ziraš. Ne da govori, a tebi razne pomisli kroz glavu. Što ćeš jesti, što ćeš piti kad ću cigar zapaviti, kad ću se kafe dokopati, kad ću već jednom taj zalogaj staviti usta, kad ću sjesti, kad ću veći, kad ću se sa njim ili njome svesti, kad ovaj ili onaj posao završiti. Ne braći se čovjek koji sluša crku sa takvom pažnjom, nedostojanje propovjedi i neće mu se dati. Neće čuti u mrahu, neznanju i smrti će ostati. Zato treba slušati sa pažnjom, braći i seste, jer propovjed nije duga, znate. Mi neka nekad odužimo, vjerujte, samo zbog nemoći, prije svega naše i vaše nemoći, pa je potrebna intenzivnija njega. Tamođe je dobro stanje, nema potrebe, braći i seste, na svetoj gori, vrlo rijetko propovjedaju. Iguman daje povuke drugi, drugog tipa. Zašto? Zato što su oni svi došli zbog toga. Oni su povjerovali da je Hristus vaskasao. I liturgije lagano nosi. Kod nas nije tako, braću i sestri. Naši džepovi, fizički džepovi, su puni olova, puni kamenja, puni pijeska, cimenta, voždja, voždjulije. Naši umomi, volja, srce, to je otežalo, braću i sestri. I zato je potrebno duže skretati pažnju. I pored svega toga, vrlo često uopšte, ne uspjevamo da je skrenemo. Zato pomozite crkvi, pa je pažljivo slušajte i za tu pažnju dobit ćete blagoslov. Da vas je ta propovjed, odnosno blagovi svetih mironosica i svetih apostola, kosne srca, bracu i sestre, da srcam čujete da umom sagledate. I vjerujemo da će kao posledice svega toga doći novi život, nova svjetlost, novi vazduh, braći sestri, nove, vaskrišnje pomisli. Bićemo izvan dometa ovoga svijeta. Ako toga ne bude, pašćemo, braći sestri, prelest da u ovome svijetu koji u veži, probamo da organizujemo carstvo nebeskoj što je potpuno nemoguće, sve na ovaj način, kroz crkvu i naviše. Kad kažemo naviše, mislimo dublje, još više u dubinu srca, jer u dubinu srca to je naviše, braći i sese, na nebese. U srcu je časno nebesko. Zato čujemo sve te mironosice, čujemo ovaj tek ovo trčanje, jer one su potrčale da jave, braći i sese, trčeći da jave apostolima. Zatim je pravoslavna crkva. Nažalost, nekada i nije tako, to treba prepoznati priznati. I mi, brati i sve svešnjeci, ne trčimo da propovjedamo. Napoti, vrlo često, pod ručnom, trunemo na parkingu. Treba trčati i svijetu propovedati da je Vaskrsao Hristos. Pogledajte samo o Svete Amustove, stavite im neki aparat za pračenje. Svetom apostolom Pavlom, Svetom apostolom Petrom ili nekom od apostola. To je neviđen, neviđena brzina kretanja, trčanje. Zašto trče? A vrlo opasno. Jer trče u opasnost. Trče među bukove, trče bratu i sestri da propovijedaju vaskrsenje Hrista. Tako da je i pravoslavna crkva na ovim prostorima Prisutna ne od danas, od juče, nego je o već vjekovima, još od apostolovsih vremena, ovom obavom braću i sestre, davno je protrčala da vijec. Po predanju apostol i učenika apostola Pavola, tik, ovuda je trčao, zašto? Da propovijeda da je gospod vas krsao iz mrtvih i da ljudi svakom čovjeku mogućnost da i samu stanemo da bude pričasnik te velike radosti i novog života. I ostala je crkva do dane današnje samo to da prenese brati i sestri, ostalo se dodati. Zato neka da, Gospod, a daje i davat će. ali dajmo i mi, bratvi i sestri, malo više pažnje, dajmo malo više srca, malo više prostora, ako ne svo srce, malo više prostora u srcu, u umu, Malo više sile, naše volje, posvetimo se malo razmišljanjima o ovim događajima, ovim ljudima. Raspitajmo se malo, broći i sestre, ko su? Ko je Josip? Ko je Nikodin? Ko je Marija? Ko je Petar? Raspitajmo se malo, broći i sestre, pa da čujemo i odgovore... I u tim odgovorima nude se odgovorim na mnoga naše pitanje. I sila da prelazitemo mnoge probleme, Ako budemo moritali, braće i sestre, i samo onako usput kao u prolazu, svracali u hramove, pa opet izlazili, braćali se sujeti, nećemo mi, braće i sestre, ni povjerovati u vaskrsenje. A kamo li doživjeti silu vaskrsenja u našim srcima, da ono bajsinu Voskrese može da potresa podnebesija, a da raduje nebesa. Neka bude ono drugo, braćo i sestre, neka bude radost na nebesima, neka bude radost i na zemlji, među ljudima dobra volja, među ljudima mir, jer jedno smo tijelo, jedan Bog nas I stvori Bogu trojici, stvori jedan on, dade nam život jedan on. Vaskrsa za svakog od nas. I to je, se se motiv da budemo zajednici. Ako je vaskrsa za svakog od nas, treba i mi da se sabiramo oko njega, pa ćemo ovakši da se povezujemo. Vidiš ti ovog čoveka i ovu sestru. Šta je zajedničko za vas? Dvoje. Vaskrsite. Otac i majka nisu isti. Njemu je majka crnkinja, a tebi otac japanac. Ali je jedan vaskrsitelj, i jedna smrt, i jedan vaskrsitelj, i jedan kroz vaskrsitelja, koji je svim Boži jedan otac, braća i sestre, kome na svim Boži priziva i preko koga nam se duh koji od oce iskodi daje, evo ovdje u crkvi, Božijoj, njega da primimo, a njime da u tajnu vaskrasenja, u tajnu budućeg vijeka, koga, daj Bože, da se svi udostojimo i u njemu da slavimo oca i Sina i Svetoga Duha, Boga našega. Amin Bože, daj